Eukalretan gehigingo zabalak konponbiea nahi du. Bakea nahi dugulako. Normalizazio politikoa behar dugulako. Giza eskubide gutxikeko begiburuan nahi dugulako. Guztiok Euskal Herriak aspaldetik ezagutu ez duen bakea egoera erankorra nahi dugu. Baina bakea eta normalizazio politikoa hain dira garrantzitsuak esen eta hasind ditzak egun inoren esku gutzi. Herrirrok konponbide prozesu honetan parte hartu behar dugu.ok Euskal Herrretar prozesua babestu eta bultzatu behar dugu. Behida suoa eskualdeko sinatzaileok ere norabide horretan bultza egiteko autoa geure egin du. Hiru eta danerbiko enegile sozial eta politikoek ok, egoerak behar duen bultzada berria indartzeko borondatea ospea dugu. Areago, Astelen honetan Donostian egin den gatazkaren konponbiderako konferentziaren eta ondorengo adierazpen adierazpenen ostean. Euskal Herria porrats garantitzuak eman ditu eta orain urrats horiei babesa agertzeko garaia hitzi Euskal Herria ekarri nahi ditugun bakeak eta normalizazio politikoak, egiazkoak eta beteak izan behar dute. Honelakoa da beraz, gianekako akordioa izenpetu dugun iragile politiko, sindikal eta sozialok nahi dugun konponbidea. Integrada, gatazkaaren ezagarri guztiak kontuan hartu eta erantzuna emanez, zorburu dituen oinarri politikoetatik bere azken ondori ureino. Demokratikoa, pertsona guztien eskubidekiko errespetuzkoa eta labakitze bezkubideen oinarrituz. Galtzaile gabekoa, benetako bake eta anomalizazioak guztiok irabazle egiten gaituelako. Gatazka armatuaren, inposizioaren eta diskriminazioaren aurrean. Elkarezketatu ha, elkarezketa eta bakea lortzeko, erainkortasunaren bermea, duten bitarteko bakarrak dira. Ibirgide horretan, onako izango dira gure lehenengo mugarriak. Preso politikoen egoera hobetzea, gaixo daudenak askatzea, paradot dotrina bertan behera ustea. Euskal Eriko espetxetara urgiltzea. Oroar, beraien parte hartzea prozesuan errazteko baldintzak hobetzea. Legalizazi Aukera politiko guztiena. Sortu, zeinbeste eragileen naiz arrazoi gidileko ingatik izan diren elkarteak. Erasoen desaktibazi ba. politiko guztiak geldi eta pertsona guztien aurkako jasarpena bengo zameitzea. Halaber, biktima guztien ere bultzatuko dugu. Zabalditzagun gureateak eta izan gaitezen gu ere konponbidearen giltza. Uriar nagoitabian, denok bilbora. Euskar Ritarro, konponbidea nahi dugulako.